Я не вб'ю тебе бицю, хоча мені, чесно скажу, хочеться це зробити. Пристрелити, якщо точніше, бо, може, ти саме та паскуда, яка сьогодні спалила мою хату? Он ну, воно що? Бицю посміхнувся. То ти того такий і злий і зовсім контроль над собою втратив. Тільки я бабуду хати твоєї не чіпав. Я, блін, не знаю, де вона в тебе. Та, що спалили в царському селі, сказав Генка. Бицю поглянув на нього, і то був погляд цілком тварезої людини. Генка розумів, що той погляд означає. Посягнути на оселю авторитета, яка мусила бути під надійною охороною, Міг лише сильніший за нього. Той, хто оголошував війну, але будучи впевненим у своїх силах, у тому, що його, Морса, треба викинути з вузького кола авторитетів або з якогось іншого кола, котре мало підстави оголосити війну. Як спалив? Спитав Бицьо майже співчутливо. Хто ж, блін, і відважився на тебе руку підняти? Спалив зовсім. Сказав Морс так само спокійно, як і вимовляв досі інші слова. Як? То я виясню, коли повернуся. А от хто, може, ти мені скажеш? вбицю дивився на Морса вже явно оглузливо. Навіть не намагався перегаситися його із скринок, які вилітали з його жапічих очей, в яких тепер сиділи і квакали добрий десяток робух. — То ти, Морсяка, думаєш, що то справді я? Він взяв склянку і підніс до густ. — За твоє здоров'я і твою ідіотську дурість. Як кокнеш мене, Дорогою подумай, де лікуватись будеш від своєї психованості. Будь здоров. Бицьо випив повільно, навіть смакуючи. Морс дивився, як горілка зникає із склянки, як здрагається биців кадик, і зрозумів, що він отримав першу поразку у невидимій битві невідомо з ким. Бо відчував. Бицю справді непричетний до цієї ідіотської пожежі. Ще відчув. І він справді наближається до безодні. Йде до неї, наче сліпий, і не може зупинитися. А може й заткує, відступаючи перед грізним противником. Ворогом, який насувається на нього, і відступає, і не може зупинитися, хоча знає, що у нього за спиною велика яма, безодня, без кінця і краю. А може й невелика? Викопана лише для нього могила? Я думаю, вже геть як льошка. Те, що промайнуло в голові, здивувало, але й потішило. Чомусь потішило, хоч він сам не раз сміявся над братом, і саме ця думка, як не дивно, допомогла йому утриматись, не зірватися. Він поглянув на Биця майже весело, настільки, наскільки міг. «Вірю тобі, Бицяро», – сказав. «Вибач, що запідозрив». Далі він спокійно простяг Биця в його пістолет. Сказав, що відчуває свою провину, бо справді вірить, що охоронці Биця були класні. Він таки погарячкував, а тому бицю може, як компенсацію, укласти його морсових охоронців. Бицю пістолета взяв і стояв, дивлячись на генку, тепер вже ошелешеними очима. Щось він, певне, намагався до Петра своєю величезною, коротко постриженою, майже налисо головою, намагався і не міг. Чого ж ти, Андрійку? Морс дивився вже глузливо Стріляй Будемо квити Що, западло? Жишки трусяться